З неба чується клич припізнілих качок, кахкають їм з висоти гарно, аж дивовижно. Врязкіт пряшки, дзоркіт гудзиків тихо під підлегіт води. Прутова риба чалапає мамалигу, хліб із сиру макуху, хитрощі ушлих рибалок, та вони нічого не чують, тільки Дзоркіт під легіт води. Їм здається, що то гучить гураган і цілесолодчує, раптом вибух, солод і мокрота. Що це кров? Ну, а що? Але як? Як? Як? Тачик зривається, корчиться, деревіє, більше нічого не хоче. Вона лежить, як бутук, болить, тачик шепоче суми губами. Раптом чує і рибу, і кахкі ткачок. Начебто хтось повернув звук пальцем до дистанційній. Тач як супонить сподній, тягне на неї вологу засічену шматку. Що, по всьому? А що? Вже не хочеш? Кнури, не хочеш? Нє? Нє, не можу. Не можеш? Чмо? Встала сіна. Голі ноги. Пупчик і аж сам місяць виліз на темне небо, І шпурив з висоти жмут золотої риби під ноги лускою. Чмо із волоч, триндич, тачик пішов. По траві босий мешти лишив там, у снах і замріяв сніг. Грім, хлопець, кунук, камінь в оці говерли, супер був. А тепер? Члоник хмотався зів'ялими между ногами. Мертва мрака зів'яла рибка-бананка. Грахіна спричинилась до маминої хвороби. Пряла і ворожила картами і на фасулях. Їхали машинами, клала жметули грошей на книжку і в баняки. Мама була маленька, бігала помагати. Перебирала науку, чисто тобі, ворожка. Все би добре, та одного разу, коли всі їли свічене, ходили в гості до церкви і на свинтарі, грахіна теж ворожила. Мамі вже було, може, п'ятнадцять років. Бунця її не пускала. Мої дитино така днинка, посидь дома. Та де? Бунця заспали ціхо у касамаре, а мама подрюботіла. Вбігла до хати і морок. Штири гевали, мордували граніху, Би давала паларі. Плакала, сипросила, та де там? Клали гарячу праску, Давну заправлену вуглям із груби, На черево пхали пальці у двері, До мами взяли ножа горло, Зразу підлога мокра, «Йой, матушка, ратуйте!» Граниха далася там, у стіні. Лупали стіну, як скалу. Витягли банячок і подались. Мама була ніяка і з того часу сяла під себе, плакала і кричала посеред ночі. Бунця йому розказала сьогодні вночі, прийшов пізно. Чомусь не могли спати, і посі чомусь не було. Тачик прокинувся рано, вийшов на двір перещати. Мешти були помиті, лежали на приспі. То вибунцю, та ні. Чого би я мала? Ай, но. би ви мали? Взу, до церкви? Перший раз до Граніхи. Ну то скажи, б дала мені за дві пошмаровані бляшки. На медівник? На колачі Добре, я не забуду. Но... Таже, не забудь, граніха жила коло маринці, уже нікому не ворожила. Найбог Бог боронить від того буду барабульку у лупині їсти, а того не хочу, ні. Гнала, щоправда, золоту грівчину і з яблуки з меду, а була навіть набожна. Набожна не з виховання, але і не з примусу, бо. Йограніха у своїм життю ні в чому собі милій не відмовляла, пила, гуляла, міняла хлопців, як байку чи рукавиці, робила в колгозі, мабуть, із першого дня, сапала буряки, цукрові, кормові, підгортала зачухану бараболю, жала серпом шиницю, житу, кукурудзи, косила травку, сою, фенхель і здрілий ріпак. Заробляла добре. Пшениці і горошлянки було, чим годувати кури і муру корову. О, та й вона си вихала. То май тому були трактори, комбайні, а тогди все руками-руками. Але хлопці, правда, були моцні і гарячі, не раз валили кукурудзах чи барабули. До церкви граніха не йшла, бо церкву в селі завалили. Дурний вотик уночі, як усі спали. Старий вонцю в дерев дзвони гучно, як на пожарисько. Бігли за собіч із путнями, коликами і патиками босі і ледве в Але стрибки стали там кружкома і з гверами не пускали. Вотик, як біснуватий ток, Повержений хрест, люди мовчали, стрибки стискали немудрі, гвери в руках чоловік Василини кинувся з гурту. «Гарам, гарам, де молниця, шлях би вас ясний тра!» Шлях трафив його куля, прошила голову про щоло і капнула в траву. Труп лицем до гори скам'янив люди і Василину. Вот як гикнув, витяг, пуцьку і посюмав. Через рік став йому камінь аж там, якраз за тиждень до храму. Не міг сюмати через швірінчик. Пукло йому коло черева все,